«А от вип'ємо і провітримось разом», – погодився гостиний господар та налив по повній чарці. Микола Пилипович, що почав іще за обідом, тепер уже не відчував згубної дії алкоголю, а священника потрошку розвозило, і цим варто було скористатися. «Чоловіки вийшли на церковний ганок». Лишивши хазяйці порожній посуд На дворі вже було темно, хоч оком світи Звідкись доносило музику «Це в нас у клубі», пояснив господар «Вони тут недалечко Добре, що тепер стали у залі танцювати А то раніше на дворі так кричали, що у мене дзвони гойдалися Як відьми?» Ні сіло, ні впало, пожартував майор і з готовністю посміхнувся. Точно! Отець Штефан сперся на невисокий паркан. За ним бувенів чорний силует дзвіниці. До речі, про відьом. я як тільки починав служити, мене навчили, що треба на Великдень взяти клечальний кілочок у рукав. Він гикнув, підтверджуючи, що наливочка не минула непоміченою. «Спрацювало», – зрадів Микола Пилипович, успіху свого такого на перший погляд незграбного прийому. Але, оскільки не був дуже сильним у теології, вирішив скористатися паузою і уточнити деталі. «Простіть, а Великдень – це...» Священник господивому озернувся. «Великдень – це Великдень». «Пасха!» Він знову навіщось перехрестився непевною рукою. «А ви сказали, клечанний...» «Клечальний!» – виправив він столичного науковця. «На трійцю бачили, як дерева у церковному дворі саджають?» «Бачив, з готовністю збрехав той. Як він міг щось бачити? Релігія була в іншому відділі». А якби майора хтось зустрів у церкві, то не тільки парт квитка, і погонів би позбувся. Пасху він знав, на пасху весь особовий склад виводили в очеплення, а трійця Бог її знав. Так от, кілочком таким роблять заглиблення, а туди вже встромляють гілки. «Ага», – зрозумів Микола Пилипович, – «і що?» «Ну і святять!» «А відьми?» «Відьми?» – здивувався священник. «А, відьми!» «Відьми – це зовсім інша історія. Щоб побачити відьму, треба цей кілочок заховати до великодня». Він явно почав плутатися чи то під впливом свіжого повітря, чи, може, наливка брала своє «Пасха ето весной? А вже ж! Він дивився як на дурня, але не це було головним. Заради результату майор міг прикидатися дурним скільки завгодно. А тріця ета когда? Влітку. Зрозуміло. Тепер все складалося. Виходило... Чекати майже рік А що на Великдень? Як це що? Всеношна, обурився невігластво свого співрозмовника отець Штефан Я маю в віду відьми і цей кілочок, як його? А, -а, а зрадів священник, так вам теж цю історію розповіли він таки добряче упився і періодично губив нитку розмови. Майор взяв співрозмовника за рукав і спробував зазирнути в очі, наскільки дозволяла темрява. Там нічого побачити не вдалося. Але служитель культу несподівано сам продовжив почату розповідь. «Так отож, треба взяти той кілочок» і заховати в рукав. А як будуть виходити жінки з церкви, стати у дверях і кілочок з рукава виставити, то як буде йти відьма, у неї язик буде висунутий. Отець Штефан несподівано голосно розсміявся, так що луна пішла навкруги. «Ви якось спробуйте?» «Таке, таких побачите!» Він явно заглибився у спогади і весело реготав. Микола Пилипович намагався вкласти нову інформацію в голові. Так, ключові слова, трійця, клечальний кілок, великдень, рукав, начебто все. І головне, не вгавав Піп, головне, що чим більше виставляєш кілок з рукава, тим дольше у них висувається язик. Чесне слово. Його сміх навіть заглушав музику, що лунала з клубу. Чорна дзвіниця усудливо дивилася на такі невчасні веселощі. Отець Штефан раптом урвав сміх, неначе наче згадавши про щось інше. «А знаєте що?» Він по Змовницькому нахилився до свого гостя». Я вам зараз про нашого парторга розповім, тобто про комерційного директора. Знаєте, як я його називаю? Партторг». А він сердиться, задоволено посміхнувся в бороду панотець але це не про те, це ближче якраз до вашого фаху. Тільки якщо присягнетесь нікому, ні слова, ага? «Схоже, тут полюбляли розповідати історії». Микола Пилипович кивнув, і господареві такої присяги вистачило. Він могутніми руками обхопив майорові плечі. «Правда, тоді він ще не був парторгом», – голос священника стишився до рівня конфіденційності. «Він тоді був комсоргом, бо це дуже давно було, а він був зовсім молодим». Це люди розповідають, а молодому хлопцеві що треба, зрозуміло, дівчат, особливо якщо він начальство. А комсорг тоді був начальство, бо міг до парторга напряму зайти, крім того він родичем був у голові колгоспу. Коротше, не могла йому дівчина відмовити, бо тоді зразу з'ясовувалося, що вона чи її батьки не зовсім політично зрілі, а якщо не допомагало, то могло з'ясуватися, що вони мають приватно-власницькі інстинкти. «Ну, ви розумієте, таке паскудство не приведи Господи».